Au fost odată un moș și o babă și erau săraci, lipiți pământului. Făcând bauna balda, moșul mai încerca să scape de sărăcie, dar baba nu voia să ridice niciun pai de jos. Și nu era numai atâta, dar mereu îi căuta pricină moșneagului. Bacăi i hodorogit, bacă-i de se teme de el, că i leneș de crește arba sub tăl, bacă-i lacum, bacă-i strâm, bacă-i sucid și câte și mai câte vorbe grele i un aruncat în obraz. Și dacă ar fi fost numai cu vorba, moșneagul și ar fi astupat urechile și s ar fi văzut de treabă. Dar așa, oricum, moșneagul din povestea noastră răbda și aștepta să-i se urască babei de ceartă și să tacă odată. Într-o seară, văzându l așezată în jil pe prispă cu palmele pe genunchi și cu ochii pe jumătate închiși, Moșnegul o întrebă cu blândețe: La ce te gândești, băbuța mea? E, la comori, la bogății, la bucate gustoase și mai ales la măriri. Eu moșnegul trebuia să fiu altceva pe lumea asta. S-a împarte de pământuri, de acareturi, de un bărbat înalt, încălțat cu ciubote de lac, cu pălărie de mătase verde, cu pușcă în spinare, cu argații în jurul lui, cu cal alb împodobit cu căpăstru de argint, s-a împarte de o casă, cât trei biserici la un loc, cu o mulțime de ferestre Și să cotcodăcească prin o gradă găinile Să țipe porcii, să ne cheze iepele E, e, e băbuțul, bine ar fi fost a... Dar dacă n-am avut parte N-am a... avut parte din pricina ta S-o fi fost și tu mai vrednic, mai priceput să fi bătut și tu palmele cu negustorii Să fi făcut și tu dintr-o oaie o mie Să fi dat de o comoară Să te fi dus la război Să fi încărcat de avere Dar așa ai fost și ești un boț de ligă De care m-am împiedicat mereu fără niciun folos Încă n-au intrat gelele în sac Uite, acum mi-e foame Ce mâncare ai făcut astăzi, Moșnege, ha? Iar mama mă ligă cu mușdei? Nu, nu, băbuțu, când nu? bălaiul s-a sfârșit și usturoiul nu mai este oh. Și nimic altceva n-am găsit prin cămară, prin beci, prin poți Nu știu ce o să ne facem oh. Dacă tu nu pui mâna pe nimic... Eu? Da ce e o sluga ta? Ia, Adam, încoace coada aceea de greblă, să te scarmă nu leacă. Nu, nu, nu, nu să... băbuță, mă, bă, bă a... bă să mai caut pe undeva. Stai acolo, nu te obosi. Și umblă mai repede, umblă mai repede. Moșul nu mai așteptă să mai audă și alte vorbe. Și oricându-se în pod, începe să cotrogoiască prin fel de fel de traiste vechi, roase de șoareci și ghemuite prin unghiere, căci... Nu voia să audă porunca babei Care trecea prin inima lui ca o sabie și-l trântea la pământ Când își din fire, baba striga bâlbâindu-se Poruncesc! P -p Poruncesc! Și glasul parcă nu era al ei, ci al unei făpturi nevăzute Și bietul moșneag era gata să moară de frică Și tot umblând el prin podul casei, găsi un sâmbure strălucitor auriu care nu semăna nici cu boabele porumbului, nici cu cele ale fasolei și nici sâmbure de prună nu era. Coborând repede din pod și se înfățișe dinaintea babei. Uite, uite ce am găsit. O, o piatră scumpă. Ba, eu cred că e o babă. Dar ce fel de babă? S-o fi mâncând? Și dacă s-o fi mâncând, de ce ne-am găsit două boabe? Una mie, una Oh, asta e baba mea Nici vorbă că e a ta, poftim Dar nu se poate sparge Fuge prin gură de parcă-i vie Mi-a sărit printre dinți Dacă-i piatră scumpă uite uito uite-o la colțul prispei Prind-o moșnege, prind-o nu se mai poate face nimic? Cum? A prins rădăcin și crește. O vezi cum crește? Crește? O fi fermecată. Nu-mi vine să cred, dar asta e adevărată o adevărată minunăție. uite cum se înalță sub ochii noștri. Și ce te mire atâta? Ce, n-ai mai văzut copaci? Dar să crească așa de repede ca din apă? Cine știe, poate că e norocul nostru. Poate că leagă și rot până răsare luna. Și o să ne săturăm... De poamele. Ce fel de poamele? Păi, nu știu, zic și eu, să vedem Mare minunăție Uite, el s-a ridicat deasupra prispei <fie> Și acum e cât casa <fie> Și ce te mire atâta? Că doar nu o să rămână ca tine de-nalt Crește ca așa trebuie e, Dacă nu l-am prin cele traiste Nu mai vedea minunea asta dacă s-au oprit deasupra casei și se uită în care parte s-o apuce. Măi, măi, măi! măi. ce te mire Urât mi a fost de omul prost. Oi, fi o prost! Dar dacă tu ești deșteaptă, spunem ce poate fi asta. Ce poate să fie? Un copac! Uite, și Luna! Când o fi răsărit? Vezi că nici tu nu știi ce se întâmplă pe lume? Vezi moșnege? Văd. Copacul nostru a ajuns în lună. Asta nu s-a mai pomenit. Hai, ce mai stai și te zgliești? Urcă-te în copac și vezi ce e în lună. Și nu ești în toate mințile, măbo. Vrei să vină amețeala și să cad? Atât, ați spun. Nu mai zăbovi. Dar are abia câteva hrenși, de ce să mă țin? Câte are ți ajung? Mie să nu mă umbli cu vorbe multe În luna trebuie să fie de toate Și bucate și gătele alese Că doar nu degeaba se spune câte în luna și în stele Hai, urcăte, te că pun mâna pe coada de greblă Mai, mai, mai, mai femeie, dar unde s-a mai pomenit una ca asta? Dacă nu s-a pomenit, să se pomenească oh, Mor de foame Mie să-mi aduci mâncare din luna Pop, pop, poruncesc Pop, pop, poruncesc Data, mi Hei, pământeanule Ce cauți pe aici? Păcatele mele, creiță lună Sunt om bun și uite m-a trimis baba ea crede, și nu se înșeală după câte văd, Crede că și aici se fac plăcinte și turtă dulci. Știe că ești bogată și eu îmi dau seama că ești și bună. Am priceput, pământeanule. Uite, bea puțină apă. Pe urmă să-mi paști asta. Dar bagă seamă seama că e nărăvașe. După ce o să mănânce pietrele din valea aceea, că ia pietre paștei, să un ham să învârte moara și să macin câți câțiva saci cu stele mărunțele Și după aceea o vedea noi Fac tot ce spui, lumina te creiașă Puteți să mai rămâi pe acolo eu am de toate cămara ai plină, beciul plin, podul plin <sus> Și plăcintele Plăcintele parcă-s de la o masă împărătească <sus> Dă-mi și mie să gust o bucată nici nu mă gândesc că doar de la plăcinte vii Cine știe ce bunătăți-ai fi mâncat tu pe acolo și mie nu mi-ai adus N-am pus nimic în gură Dar... Am băut doar puțină apă din lună E ca a noastră da? Numai că e mai rece Aha. Și are și un fel de tărie Că dacă n-avea tărie Nu mai puteam să fac ce am făcut acolo Tu știi ce înseamnă să maci în stele? E, vezi că sunt niște străchini de spălat Vezi că este de mătura curtea De scuturat zolurile, De dres gardul și de curăța fântâna Mășnege mm. Dar nu mi-ai spus cum arată Crăița din lună Ca o creiță. Mm. Tânere frumoasă Așa. Dar ca să te ajute cu ceva Te pune la muncă nici ea nu stă cu mâinele în poală A. Toarce caere de lumină Se se pânză de argint Nu mai spune O fi bogată putredă. Este, este după câte mi-am dat seama Numai că e singură Singură în toată luna Cum? nu e măritată? Nu no. Păi nu e o proastă ca mine Cum să fie proastă? Și zici că este în putere să facă ce hăi, gândește? Hăi stă, hăi stă, de ce să nu este? Adică, de ce să te mai întreb pe tine? Aproape că m-am speriat când am văzut cum urcau sacii singuri în pod, fără să-i ducă cineva. Cum intrau putinile cu brânză și slăninile în cămară, cum se rostogoleau butoaiele cu vin și murături și intrau în pifniță ca la casa lor! Și asta câte-i șterge la ochi Pe urmă au prins a pica de sus Plăcintele, cozonaci, turtele, pâinile, colacii oh, oh, Parcă ploua cu ele Păi, dacă nu alergam eu după ea pe să o prind și să o ham la moară De cine te-a trimis? Cui i-a dat în cap că în lună sunt de toate? Uite ce e emoșnece Uite la ce m-am gândit eu asta noapte Omul nu trăiește numai să mănânce Că doar nu-i vită Și să spun drept Parcă miele hamite de atâta mâncare Ce-ar fi dacă zâna aceea M-ar face pe mine împărăteasă? Scuipă țin sânt, băbuțul Să nu te mintești. Ba, dacă zici că poate să facă orice De ce n-aș fi împărăteasă? Doar tu spuneai de atâtea ori că... Sau pe prispă ca o împărăteasă și poruncesc, <laughs> a? Ziceam, dar înșagă Hai, hai, hai, urcă-te în lună Nu mai sta pe gânduri Că eu ce-mi pun în minte e bun pus Ce, nu ți-ar părea bine să fiu împărăteasă? Să sune trâmbițele în jurul meu Să bată tobele și să tremure generalii Ba, mi-ar părea bine dar dacă tu ai să ajungi împărăteasă, ce o să se întâmplă cu mine? Ei, o să se întâmple bine, n-avea grijă Și nu te mai scărpina la ceafă ca un mojic și nu pierde vremea Vreau să mă văd cât de repede împărăteasă Și să se cutremure pământul pe unde îi călca eu Ei, Dacă așa mi-a fost dat... Prostule, n-ai spus chiar tu că n-au intrat zilele în sac? Și că poate să vină și rândul nostru la avuție și mărire a? Așa e, am zis M-a luat gura pe dinainte În lună, fuga în lună Nu mă face să-mi din fire și să poporuncesc Poporuncesc Când a auzit creița din lună ce vrea baba L-a pus pe moșneac să sape trei fântâni Una cu apă albă Alta cu apă verde Și alta cu apă roșie Și când moșul i-a adus zânei cele trei căldări pline Zâna a spus câteva cuvinte pe care moșul nu le-a înțeles Și după aceea a turnat călderile pe rând Peste casa babei de pe pământ A râs apoi și a făcut să moșului să coboare Că cu tine, moșine, pe-aici? Pe cine cauți, mă rog? Pe baba mea. Am fost în lună... legați! l lui toate mințile! A, uite-o pe baba mea! Bă, că frumos să ieșea din straie de aur și argint și coroană bătute pe cap! Moșine! Dași din gură, că dacă te aud de împărăteasă noastră, te retează drept de la înghițitoare. Hei, băbuțo, băbuțo, nu mă mai cunoști. Scapă-mă de oștenii ăștia. Dați-vă la o parte, oșteni. Dumnealui, chiar dumnealui, are să fie mai mare pe oștile mele. Îmbrăcați-l în strai cu venit și încingeți-i mijlocul cu o sabie strălucitoare. Hei! Voi ceilalți, ce vă holbați ca proștii, împrăștiați-vă că de nu! -mi! Maria, ta, luminată împărăteasă, Aș vrea să mă odihnesc un pic. Tare mă doar picioarele și palmele de atâta săpat. Să fie dus de îndată generalul ăsta la palat. Să-i se facă baie, să-i se taie unghiile de la mâini și de la picioare Și când va adormi, să fie apărat de muște de două căpeteni, tinere Care vor purta coifuri de argin și pămătufuri din pene de păun. <fie> Acum când suntem numai noi doi, e. vreau să te întreb, bucio. nu-ți era mai bine când și dai pe prispă, și eu ți-aduceam de toate?" Ce mi-aduceai? Mere, pădurețe și rădăcini de Ei, Ce am și eu, dar casa noastră nu băzia ca un roi de bărzăuni. Uite, de când am venit, nu pot să închid ochii." De ce?" Toți strigă, toți beară, bat din tobă, suflă în alămuri." Tu nu trimis numai porunci și porunci în toate părțile, te fii împotriva cu mai bătrân ca tine, îmbraci și dezbraci oști." Mâine, poi, mâine, pornești vreo vorbești urât cu trimișii altor împărați, da, da, și apoi se poartă vorba că pâlmuiești să o dațe prin grajduri." Că ai trimis la spânzurătoare două fete tineri și frumoase pe nedrept, numai după niște vorbe mincinoase." Mâine, poi, mâine..." Ei, intră!" în împărăteasa, craiul nostru din sperneguri mă trimite la domnia ta cu vorbe bune și genunchi plecați până la ceasul în care se va sfârși lumea și vă trimite daruri și urări de sănătate. Mulțumesc, cinstite sol! Duceți-l pe Domnul-lui la bucătăria palatului să mănânce... Și apoi să-i se facă patul în turnul dinspre miază zi Am înțeles, slăvit împărăteasă Câtă cinste Am mâncat, măria ta Vreau numai să dorm Nu trebuie să-l trimis la bucătărie Nu-i o cinste asta Pe mine să nu mă înveți Dar ce are bucătăria? Cui este rușine de bucătărie să nu mănânce bucate? Bucatele nu se pot face decât la bucătărie Așa o fi dar ești împărăteasă și el e trimis să împărătesc. Postește! Măria ta, e mare pricină de bătălie. Împăratul Teleleu e foc și pară pe noi. Da? Da. tună și fulgeră și adună oști. Iată pricina. Soldații noștri care păzeau caii la votarul împărăției sale au adormit. Și caii au intrat în grădinăria lui Teleleu și au mâncat toate ridichile și toate salatele Și Maria, sa, Teleleu, nu poate trăi fără salată și fără ridichi oh. Ce poruncă dați? Să fie despăgubit împăratul și să fie spânzurați cei care au adormit Dar împăratul nu vrea bani, ci salate și ridic. Spuneți-le trimișilor săi că voi veni chiar eu noaptea asta Să stau de vorbă cu împăratul Teleleu și să-l împac Cu cine vorbești? Ei, mă auzi? Cu cine vorbești, omule? Visam Visam că eram în lună și crăița... Eh, Visai bine Chiar ai să fii Acum, în ceasul acesta Îmbracă-te în hainele cele de sărăcie Încalecă repede copacul Și să nu te oprești decât în fața zânei din luna Ce mai vrei oare? Nu-ți sunt de ajuns câte ai Nu lungi vorba Am de ajuns sau n-am de ajuns Nu-i treaba ta Tu așa să-i spui creiței din lună Că m-am săturat să dau porunci proștilor Că m-am săturat de muzici și lingușeli Că m-am săturat de rânduit treburile altora Că n-am și eu un ceas de odihnă Că umblu cu teamă să nu fiu răpusă pe tăcute Că toți ochii care se holbează la mine Vor să mă vândă Fernicii sunt ca niște bosta goi pe dinăuntru, că bucătărea sa mă fură, mâncând întotdeauna bucata cea mai bună. Că cel cu băuturile palatului Umblă pe patru cărări Și sughiță în fața mea ca un porc Și dacă l întreb de ce face asta Spune că altfel N-ar putea ști care vine mai dulce Mai acrișor, mai viclean Mai împărătesc ah. Vezi că ai ajuns la vorbele mele Vorbele mele, vorbele mele Ce vorbe însemnate Ai spus și tu vreodată Uf, că dacă n-ai fi general Mai că ți-aș da câteva dar m-a pus naiba să te încin cu sabie Și o de sabie mă tem ca de foc Bine, bine, bine, nu te supăra Am înțeles. înțeles Vrei să te uh. fac așa cum ai fost când s-a umplut podul cu saci Și cămara cu putin de brânză Brânză, brânză uh. N-am nevoie de brânză Și nici de palatul acesta Ci să mă facă zână creiță În locul ei Să stau eu sus printre minuni să stau în lună Singură Și când mi-o fi dor de tine Să mă uit în jos Pe o fereastră de aur Dar asta n-are să se poată Dar de ce să nu se poată? Dar creița din lună ce o să facă? E, găsește ea ce să facă Că nu-i proastă Hai, pleacă odată Ușor de zis pleacă Dar că se rupe copacul cu mine când aude ce mine de ce trece prin minte ție cei copacul ei, cum să-l rupă? Până una alta nu mai sta pe gânduri. Hai, fugi odată! Ușor de zis, fugi. Dar până acolo e trudă. Nu glumă. Și nu știu dacă mă mai ajută puterile. Da, ce vorbă e asta? poporuncesc poporuncesc Te uită! totul ca la început! Nici tu oaste, nici tu palat, nici tu harmăsari, nici trâmbițe ci numai pe lagarduri câțiva gură Hei, Ei, cei cu voi? Ce vă tot uitați atâta? Ei, dar ce e galagia asta? Ei, oșten! Oșteni! Unde? Oșteni! Oșteni, unde? Nu-ți mai căuta oștenii Ți-a luat crăița din lună Cum? Că dacă nu mai vrei să fii împărăteasă Apoi nu mai ai nevoie de atâta forfătă în jurul tău Cum mi-a luat? Ea știe Hă, Și de ce nu m-a făcut zâna? Creița din lună a spus că dacă vrei să te mai prefacă în ceva N-ai decât să te oruși tu pe copacul acela și să ajungi la ea Oh. Să vedem dacă îți dă mâna să alergi după ea, să învârtești moara, să sap fântâni. A, ce te hlizești atâta? Cât ai bate din palme, am pus piciorul în pragul unii. Și acolo stau eu de vorbă. Să te văd. -te la o parte, nu-mi sta în cale. Date la o parte, n -auzi? Și baba care nu se știe de ce era îmbrăcată, tot ca împărăteasă, prinsea se urca pe trunchiul copacului de lângă prispa casei. Găfăia și urca. Își încovoia spinarea și se urca tot mai sus. Deasupra casei, lângă nori, în nori, deasupra norilor. Moșneagul se uita și nu-i venea să creadă. Nu după multă vreme o zări cât o pajură de mare, apoi cât un cocos târc, cât o coțofană și pe urmă nu o mai văzut. Și cum ajunse baba la mijlocul drumului dintre lună și pământ, își dădu seama că nu mai are nicio putere, nici în mâini, nici în picioare. Și începu să dea vina pe copacul acela uriaș. I-a furisit copacule Taci, mătușă Să mă, -mă duci în lună, nemernicule Taci, mătușă oh, mai, tu știi că dacă te mâncam când erai sâmbure Nu se alegea nimic de tine Taci, mătușă Odată uh, ce te Oh, că n-am la mine satărul Taci, mădușă oh, Dacă nu-mi faci pe dată Crenci bune de care să mă apuc cu mâinile Și crenci pe care să-mi stea picioarele Îți frân spinarea să-l... Taci, mădușă oh, Măi, dar tu alte vorbe nu știi? Taci, mădușă, taci, mădușă Tu știi cine sunt eu? Pup, Poruncesc po, po, po, Poruncesc Ca și Îți arăt eu oh, de mine Ce-am făcut Am rupt copacul de la jumătate oh, Am rămas În mijlocul cerului De urcat nu mai am Pe ce mă urca oh, Acum Dacă aș putea coborâ Jumătății de copac de sub mine I-au crescut în loc de crengi, Spini Copacule Copacule Ce-ai văzut? Taci, ce ai... Ascunde-ți spinii să pot coborâ Taci, mătușe Blestematule Taci, mătuse. Aici am estârșitul Aici am să mor. Și la acela de mojneg! nu vine să mă scabe Ei, moșnege, Se vede însă că zânei din lună i s-a făcut milă de babă Și-a covorut până la ea Ce s-a întâmplat, cu dușitul? și creița din lună o atinse cu un ram înflorit. Și cum baba era îmbrăcată în împărăteasă, hainele îi se prefăcură în pene cu multe culori, coroana în creastă și mărgelele în podoabe de puf. Prefăcută în pasăre, baba început să zboare, să zboare, să zboare, până ajunse în fața casei. Se opri pe un ram și început să strige. Mă, ia-te, uită ce pasăre mândră, ce găteală pe ea, parcă e o împărătească. De unde o fi venind? Că până acum n-am văzut asemenea minune de pasăre." Dar moșneagul n-a avut de unde să știe că pasărea e chiar baba lui și și-a văzut mai departe de cârpit-o pincile. Dacă nu o fi murit viatul bătrân... Apoi și azi așteaptă să-i se întoarcă baba de la crăița lună. Păsării aceleia care strigă la anumite ceasuri de zi, pupu, pupu, oamenii i-au spus pupăză. Și așa a rămas până în zilele noastre.